і проникає в людські душі. «Ти мені нагадуєш пташку Киві, яка має крильця, але не може злетіти». Павло одразу замовкає, кладе папери на стіл, повільно робить ковток із горнятка. «Я тебе ніколи не розумів, – зізнається він. Для тебе завжди все не так». Може, ти заздриш? Я не пишу вірші, тому що вони не геніальні. Ні, ти нічого не створюєш, бо тобою оволоділа зневіра. Це як рак, що знає тільки один напрямок, ти надто великого значення не даєш своїм думкам і мало простим спостереженням. Після обміну ще кількома взаємними компліментами. Павло врешті збирається йти, пообіцявши неодмінно познайомитися з Валерією. Доходячи до вхідних дверей, бачивши господиню, яка схвильона розповідає про нещодавню смерть і звірячо побитої школярки в центрі міста. Це просто жах, до чого котиться молодь. Серед великої кількості людей і така жорстока і дурна смерть. Прощаючись з Павлом, Пригадуєш біляву нерухому дівчину в кав'ярні Глорія. Будні Після сніданку господиня просить купити їй нове число журналу «В'язання», яке продається тільки в центральній частині міста. До кіоску можна під'їхати трамваєм, або пройти хвилин 40 пішки, маєш зайві дві ранкові години і вирішуєш пожертвувати ними заради прогулянки. І те пішки змушує також відсутність кишенькових грошей, тому цей місяць громадським транспортом не користуєшся, аби не перетворитися на скнару, останні гроші любиш тратити, щоб від них не залежати і жити порожняком. Давно помітив дивну річ. Коли немає грошей, немає жодних проблем, бо збикаєшся і не звертаєш ні на що уваги. Звичайно, є проблеми з харчуванням. Але за кілька останніх років, як перекопався, можна обійтися без молока, цукру, хліба, масла, не кажучи вже про м'ясо, яйця, ковбасу. Рятує мішечок картоплі, який люб'язно підкинув колега з редакції, трьохлітрова банка гречки, яку минулого тижня передала мати, і пляшка олії куплена за останній дерб'язковий гонорар. Картопля варена, картопля смажена, картопля печена в духовці, і гречка, або ж гречка з картоплею, розведені кип'яченою водою. Це, власне, все меню, до якого так звик, щоб про щось інше думати годі. Щоправда, до тебе часто приходила Марта і розбещувала домашніми котлетами або ж пельменями. Одного разу навіть принесла в банці гарячий борщ, справжній борщ зі шматками сала, заправлений чесником і сметаною. Перед тим, як його з'їсти, довго дивився на запашну магічну пару, що наповнювала прохолодну кімнатку. Такого давненько не доводилося куштувати. Хіба зрідка, коли приїздиш до матері. Хоча признатися про гроші деколи все ж таки думаєш. Приміром, тоді, коли даються взнаки знаки нездорові зуби, який не чистиш зубною пастою, певно, скільки місяців. Для цього підходить поташ. І коли слід відвідати дантиста, послугу якого за цей рік відчутно подорожчали. Також мало втішають дві пари подертих шкарпеток, яких вже втомився латати. І єдині дворічні труси, які переш майже щодня, від чого вони на сідницях протерлися. Стосовно власної білизни відчуваєш особливу заклопотаність і незручність, адже до твоєї кімнатки деколи забігають жінки,